Далеко ослідування. Запрацювала рація, я взяв мікрофон. Тринадцятий слухає. Добре, озвався черговий. Записуйте адресу власниці Моторолера. Вулиця Піонерська, будинок 10. Марина Жалинська. На розі вулиці вас чекатиме дільничний інспектор. Да, на кобурі, на порваній фотокартці і на склі Ідентичні відбитки пальців. Становлено «Шакули», тобто «Дриги» Мирона. «Ти знаєш, де вулиця Піонерська?» – запитав сержанта Пазову. «На околиці міста, вздовж лиману. Там чудовий пляж». Ми звернулись з центральної дороги на бічну вулицю з одноповерховими будинками, парканами, садками. У затінку черешні стояв міліціонер, тримаючи кашкет у руці. «Дільничний інспектор». На нашому газоку не було ніяких позначок, і він не звернув на нього уваги, поки ми не спинилися поблизу. «О, це ви!» – здивувався і надів кашкет на облесілу голову. Інспектор – старший лейтенант немолодий, з підковою рудих вусів, на сородці орденській колодочки. Такі добре знають свою дільницю користуються у жителів авторитетом і повагою, мають багато друзів і добровільних помічників у роботі. До них запросто приходять серед ночі і перепиняють на вулиці, звертаються тепло, не називаючи ім'я або чин, а тільки по-батькові. В нього й очі лагідні, уважні. «Розкажіть, що це за Марина?» – попросив його. Закінчила 10 класів, приїхала із Снігорів поступати до медучилища, живе у рідної тітки Варенько Євдокії Тарасівни. Тітка, що я. Її чоловік трохим на заробітках у Сибіру, коротко доповів старший лейтенант. Давно Жолинська вдома? Хвилин з десять. Ви заходили до них? Ні. Де їх будинок? Он ліворуч, під цинком, показав на дах, що здіймався над верхівками яблунь. Собаки нема? Не тримають. Ми з Пазовим зайшли на просторе, густо поросли споришем подвір'я. Будинок добротний, із селікатної цегли, довга веранда, обвита виноградом, між листям звисали дорідні крона. На спориші сліди від коліс моторолера. Он і він, чехословацька чозета, біля літньої дощатої кухні. Звідтілядили на збуджений жіночий голос. «Що я скажу твоїм батькам?» – чулося жалісливе. «Господи, на кого ти схожа? Обскуване, мовгуска!» Ми ступили на поріг кухні. Спиною до нас стояла білява дівчина у барвинковій сукні з короткою стрижкою. Я зрозумів, що це Марина Жалинська. Її тітка, висока, худа жінка, підперезана клейонковим фартухом у червоних папугах. І пов'язана білою косинкою тримала в руках сковороду, на якій смажилися кружальця кабачка. Вона глянула на нас невидющими очима і повернулася до дівчини, ніяк не реагуючи на нашу появу. «Чого ти мовчиш? Ось як ти готуєшся до екзаменів, а завтра ж здавати. Гасаєш цілими днями на тому ролику. І в кого ти вдалася?» Що ти з себе зробила якесь опудало? І раптом звернулася до нас, закликаючи у свідки. Ви гляньте на неї, була дівчина, як дівчина, а тепер, і підбила рукою марини волосся на потилиці. Стріха. Їбо. Стріха. Жалинська озирнулася і здивовано звела русяві брови над сірими великими очима. Жінка й собі з цікавістю змірила нас стурбованим поглядом. — А ви хто такі? — запитала. — Не її ухажери. — Ми з міліції, з карного розшуку. Цілий тенант Пазов, а я капітан Загайгора. — З... з... І Марина знеможна сіла на стілець. — З міліції? — вражено припитала тітка. — З розшуку? — А це чого? Кого шукаєте? — Вам сказала Марина, де її коса. Я не дав їй опам'ятатися. «Обірвала. Хоч би принесла. Я свою досі бережу», – ображена зазначила. «Кинула видать на пляжі?» Марина злякано дивилася на нас. «Ні, Євдокія Тарасівно, не на пляжі». «Боже!» – сплеснула в долоні Варенько. «Що ти накоїла? Уже міліція!» Витерла кінчиком косинки очі і забіткалась коло нас. «Ви сідайте, сідайте!» «Ну, Марино, давай розповідай, куди і з ким ти сьогодні їздила?» – спитав я. «На пляж! На пляж!» – встряла тітка. «На пляж!» – повторила Жалинська. «Оближ!» – я суворо перебив її. «Ми тут не для того, щоб слухати твої байки. Справа надто серйозна. У тітки витяглось лице, і вона знесилено опустилася на стілець. У Марини почервоніли вуха, потім обличчя вкрила блідість, повні губи дівчини нервово засіпались. «Господи!» – благально мовила Веренько. Дитино, признайся! А я ж думала, на пляжі готується!» «Я... я все!» Жолинська доторкнулася до кінців свого волосся на шиї, і відсмикнула руку, наче від вогню. Ось її розповідь, що зримо уявилася мені з розпитування і поквапливих відповідей дівчини. Познайомилася з ними за тиждень до першого екзамену. Поснідала, прибрала в хаті, взяла рушника, підручники, з десяток яблук і пішла на пляж.